Достатньо трохи терпіння і любові. Ні, я не шукаю собі виправдання, так само, як тоді лікарі і медсестри не шукали причину, чого це раптом у мене не виявилось ані краплине, терпіння і любові, і молоко не йшло. Однак у мене було таке велике бажання, бажання зробити все правильно, стати доброю матір'ю, а щоб бо хоча б просто матір'ю, бажання подарувати світові новий доказ глибоко природнього походження любові. Якби Анна народилась інвалідом, виконати це завдання було б простіше – слабких природно любити. Для мене було природно ходити за Ніко, а після його смерті вислуховувати у і давати поради. Однак Анна народжувалася 12 годин. Анна виснажила, розірвала мене, прирекла належання на весь час перебування у пологовому будинку – на зверхній коментарі медсестри, які силували мене сісти, щоб я поїла, які вимагали, або я давала раду із сечовим міхуром, Анна залишила у мені вирви, не визначивши з мене ані краплини. Анна позбавила мене бажання ще раз давати життя. Крім того, вона виявилася міцною. Ця гарна, вересклива дитина зі страхітливою швидкістю випорожнювала пляшечки і ніч вважала за день. Пізніше дівчинкою вона відмовлялася залишати шкільне подвір'я, коли я приходила у четвертій. Не хотіла, щоб я була на врученні табелів і на шкільних виставах, де вона грала головні ролі. Ніколи не розповідала мені про свій день, забувала усміхнутися уранці і поцілувати увечері. Приховувала від мене свої негаразди, якби я відкрилась та хвилювалася. Навіть моя турбота була для неї нестерпною. Гадаю, любила вона лише Ніко, і відкривала себе тільки йому. Мої ласки, мої слова стікали з неї, наче вода з каченого пір'я. Та коли я побачила, як вона зі щасливою усмішкою тулиться до Ніко, гортаючи книжку або дивлячись телевізор, то зрозуміла, що сильною або радше погордливою вона була виключно щодо мене. І що зворотнім боком світу для неї були слабкість і турботливість її батька. Того дня, коли Анна помітила пса... Я зауважила край шляху і понад мапою, яку тримало перед собою лише деревце, вишукане ажурне, що ніби зверталось до мене з насипу в центрі шосе. Одне з тих весняних див, що розквітають задовго до того, як інші дерева почнуть розпускати листя. Виходити з автівки я не хотіла. Просто милувалася хмаринкою білих квітів, що зникали ще разу, як повз пролітало авто і знову ще разу з'являлись неушкодженими». Навколо себе я відчувала збудженість людей, що зупинились через пса. Я не належала до цієї групи, та все ж їхня присутність ніби огортала мене хмаринкою світлих палюстків. Коли Ніко лягав до лікарні на хіміотерапію, я не мусила терпеливо чекати у коридорі. Та роззиралась і помічала, як між людьми твориться плетиво взаємин. Спостерігала за їхніми жестами, вслухалась у їхні слова так, як дивляться взорі на небо у серпні. Далекі і при цьому такі неймовірно близькі зорі кидають сяйво на драми, що кояться на землі. І я казала собі, якщо у коридорі лікарні щось станеться, то всі об'єднаються, стануть братами і сестрами. Тоді слово Ніко зблисне, наче зірка, мертва, холодна планета, що, як не дивно, сяє і заспокоює людські душі. Пригадую, про що думала, коли вже вдома трагедія зненацька обралася у личину мертвого Ніко. Хто ж тепер мене розсмішить? Точно не Анна, безмежно зневірена, мовила я. Це ж просто безсила дитя жіночого роду. І ця думка, напевно, лягла в основу її обжерства. Так, ніби їй постійно кортіло заповнити місце, яким вона колись сміялася разом із Ніко. Співала з ним одну із тих дивних пісень, що їх вони вигадували разом. Анна завжди була дуже дивною. Я так хотіла, щоби вона взяла шлюб, щоб хтось піклувався про неї і її надмірні кілограми, наглядав за нею і всіма її таємницями. А тож хтось мав полюбити її так, як Ніко любив мене і звільнити мене від неї. Часом я майже впевнена, що Анна без мене жила б щасливішим, що якби померла я, то вона зажила б по-справжньому. Цю думку я виношую вже давно. Можливо, відколи Анна упала мені меж ніг, а то й раніше, коли плавала в животі. Моє ж молоко відмовлялося текти для неї. Так само слова і жести. Треба було знайти спосіб померти в її очах, зникнути раз і назавжди. Можливо, того дня, Дня Пса, там, на автостраді, я так і зробила, коли сказала «нема на те ради». Якщо подумати, то сказати треба було саме це, та й вона мала почути це, щоб показати своє справжнє обличчя, завзятої дівчини, що забуває про матір, кваплячись допомогти покинутій тваринці. О, як вона подивилась на мене. Там у недосяжних мені небесах і, напевно, явився батько. Від мене ж він ховається» невидимий, закритий, шерегеною пан у жалобі. О, вся ці нудні удовиці своїми бідами вони обмінювалися у теплій матриці асоціацій. Хоча достатньо було б придивитись до роботи сантехніка і електрика, самім потурбувати банкіра і чорнороба, що копав їм грядки – а тож достатньо було одного – змужніти. Та для них це було занадто. Вони воліли віддати будинки в руки найманих робітників, залишати рахунки несплаченими, не зважати на безлату квітнику, тільки би чийсь голос обпинав їхню самотність, чиєсь рука заколисувала їхні страхи. Чи є в цьому краю недієздатних хоча одна жінка, що, як і я, ногою пне в землю лопату, рукою ж вимикає двигун, Жінка здатна при цьому весь день залишатись гарною, ні для кого, тільки для себе. Чи є в цілому всесвіті хоч одна істота, байдуже тварина, людина, з якою я могла б розділити своє ядро так, як ділят на опіл свіжий інжир? Господь – це інжир, чому би і ні? Прагадую, як одного разу цим чорним від сонця плодом, таким білим і соковитим всередині ще на початку нашого шлюбу у ресторані почастував мене Ніко. Йому життя давалось краще за мене. Завжди замовляв щось екзотичне, тішився, коли ділився звичайним фруктом. До речі, Ніко не зважав на чужі незгоди, відвертався від лінивих, похнюплених, ущипливих і холеричних. Без час прагнув тішити ще більше і радіти разом зі мною. Це мораль сильних, відважних, хто інстинктивно віддає свою долю». Його життю судилось бути недовгим, але насиченим. Гадаю, він про це знав, чи принаймні щось у ньому це перечувало. ж, ядро. Він стоїть перед моїми очима. Унікальний, рідкісний плід з ніжним сім'ям, пахучує м'якотою, чорний зовні і білий всередині. Він повністю опинився б у мене у роті, якби тільки я припинила базікати з жінками, які... Радше за звичкою, ніж через гори, відмовляються від благодаті егоїзму і важкої праці, коли слід забруднити руки. До їх, усіх тих, кому доведеться звернутись до мене, які скиглитимуть, мов діти, мовби покинуті тваринки. Досить мені вже бути втіленням мудрості, жінкою насилу і досвід якої сподіваються. Віддавши на свою волю сирен хандри, вигадую собі нову роль новачки, хмурнішаю. І порожнію. Таким чином втрачаю нігко, втрачаю згадку про його сміх і загадкову силу, якою він напував Анну. Анна. Плід роздувся. Йому стало тісно, під він ніби жадібно пив в густа, що його їли. Маленька чорно-біла душа, що болісно прокидалась. У день пса я помітила квіти на деревцях там, де вона бачила ошалілого звіра. «Анна, дитинка моя, другий бік з всесвіту. Перш ніж я приєднаюсь до Ніку, мене будуть дарувати дні самотності і багато прекрасних дерев. Тож мій погляд матиме, куди летіти. Можливо, у мить смерті я знову побачу Козулю у світанкових променях. Та навіть якщо Козуля не повернеться, і я, я точно змінилася. Пес, якого я не помітила, перетнув мій шлях, і відтоді я нарешті почуваюсь матір'ю». Я народила Анну, відвернувшись від неї, своєю відмовою подивилася на пса, я повернула їй владу. Відтепер вона може жити сама, бо все у мені постає і горлає, нема на те ради. Вічний спокій. Я сказала мамі, що бачила пса, який мчав уздовж автостради. Я сказала о диви, загублений пес, певно, скажений, мамо, відреагувала вона не одразу, дивилася на мапу, аби бачити, де з'їхати з, з автостради, щоб потрапити до нового садового центру чи хто зна чергової вдови. Я пригальмувала і зупинила Ауді, а вже ж стареньку татову Ауді на узбіччі. Коли я вийшла, пес уже зник, а повз із шаленою швидкістю в три ряди мчали автівки, і я подумала, що день цей несе нам загрозу. Серце шалено билося. Так буває, коли я переїм ще до того, як помітила пса, уявляла, як біжу за нашим авто і не відстаю. Біжу до виснаження і миттю худну від бігу. Це єдине, про що я думаю, коли сиджу разом із мамою в Ауді, як схуднути». І я бачу, як біжу, біжу до виснаження, біжу до смерті. Ясна річ, я уявляю, що більше нічого не їм, та коли на думку спадає наступний обід, стікаю слиною і обіцяю собі щепнути свого потроху. Скуштувати мінімум, однак це марно. Варто мені скуштувати шматочок, і я з'їдаю усе, щойно почавши зупинитись не можу. І я кажу собі, усе пропало. Мені це ніколи не вдасться». І краєм ока, зиркаючи на маму, що мляво подзьобує страви, милуючись собою у велике дзеркало за столом, я продовжую їсти. Коли ми сідаємо за стіл, мама завжди намагається посадити мене спиною до дзеркала. А може хто знає, це я сама раз і назавжди обрала це місце. Бо відображатись в ньому мені не до душі. Смакуючи, ми майже не розмовляємо, однак мама на мене навіть не дивиться». Ніколи не дивиться. Ні, кортить уловити себе у дзеркалі, тож її погляд ли наліворуч, повз мене. Або праворуч, і вона поправляє зачіску, а полегенько підморгує, ніби хоче перевірити. До речі, що саме? Що, правду вродлива? О, це не про неї, інакше чоловіки осадили би наш будинок. Ні, вона просто хоче впевненість, що досі жива, що житиме ще певний час». «А мені нема чого перевіряти, тому я їм. Мені й тьмяриться перед очима, варто переступити чітко означену межу. Пів картоплини, трохи спаржі, маленький шматочок м'ясця, а вже ж без соусу. І я беру все. Беру, не зупиняючись, накладаю собі до тарілки чотири-п'ять разів. Коли підводжуся, відламую від плитки шоколаду в шухляді, так, аби мама не бачила». А потім беру іще, іще, часом з'їдаю всю плитку. І тоді думки зникають. Лише серце, поки я їм колотиться, шаленіє, ніби змушена докладати неймовірних зусиль. Я кажу собі, що все одно вже нічого не вдієш, тож намащую маслом окраєць, складу зверху сир і запахаю собі у пащеку. Потім беру кусень торта, а тож, вона продовжує пекти торти так, ніби тато й досі з нами». І ваш час мене мучить бажання схуднути, а коли сідаю за кермо ауті, бігти поруч з машиною. Звісно, той пес мусить бути худезним. Покинутий пес, що ніяк не зупиниться, усім на нього начхати, мамі також. Не звертай уваги, сказала вона, нема на те ради. І зирнула на мене. Певно, вигляд я мала дивний, червоні очі стиснуті міцно щелепи. Так буває ще разу, коли мушу боротись з нею і заздалегідь знаю. Ще вона візьме гору. Можна подумати, ти справді сподіваєшся врятувати того собаку, заявила вона глузливо. А може, вона справді сміялась від щирого серця, однак її веселощі були сиротливі. Вона їх ні з ким не ділила, ніби не бачила, що я була не на її боці. І все ж я намагалася вдавати радість, хоч і залишалася відстороненою. Край автостради стояв телефонний апарат. Гадаю, варто було комусь подзвонити щодо собаки, і я вголос сказала про це. Пояснила, що слід не допустити, що пес спричинив аварію і доклала зусиль, яскраво змальовуючи можливу трагедію. Та, що й не я заговорила. Вдалась у важливі для мене деталі, як на обличчі мами з'явився вираз глибокої нудьги або страждання. І мені здалося, що я досить незграбно змальовую ситуацію, що переконати її ніколи не вдасться, що суть зводитись до нікому нецікавої бідулашної тваринки. Мама вважає, що ради на те немає. Так і сказала. Вона не думає, що варто дзвонити і викликати допомогу ні псові, ні мені. Мені могли б забрати і примусити худнути, поки не стане запізно, і моє серце не вистрибне з грудей а живіт не провалиться всередину. Не знаю, як вдавалося мамі триматись у формі, себто бути худою, жвавою і завжди готовою прослужитися іншим. Якби я захворіла як тато, колись то була б негайно отечена турботою. Та я тільки гладшала і все. Життя цього псюри значно простіше за татове. Ще коли тато був живий, він жене, щоб урятуватись і знає, що робить. Я ж прагнула якось... Великого лиха. Яке спростило б усе. хотіла, щоб хтось зацікавився мною, спитав би, скільки пігулок проносного приймаю, скільки пляшечок заспокійливого сиропу купую щомісяця в різних аптеках. Я хотіла, щоб мені допомагали заснути, щоб приборкували моє серце, коли я лягаю у ліжко. Або ж пояснювали, що зробити, аби виригати все з'їдене за обідом. Мені кортіло, щоб казали, що я не потвора. Щоб пояснили, що саме казати перукарці, аби вона стригла мене інакше, і іншим людям, щоб вони не звертали до мене «мсьє». Бо в мене коротка зачіска, постава вантажника, маленькі груди і страх ходити так, як зазвичай ходять усі дівчата. Утім, смію виказати свій смуток, адже мамі так добре контраст був би надто жахливим, зрештою, після смерті тата нікого. Крім мене, у неї нема. Тільки я жару її торти, поливаю галявину, кермую татовим автом. Зі мною просто мусило трапитись щось виняткове. Люди мусили зробити мені боля, чи щоб ранити себе не тільки я. Щоби мама полюбила мене і залишала край автостради. Тоді я схудла і шаліла, бігла б, а люди багато людей, зупинялося б, дивилося б зі сльозами на очах і казали б, і її обов'язково врятують. Можливо, мене ніхто і не врятував, але, принаймні, вони мене побачили б. Хоч раз перед смертю згадали про мене і залишилася б згадка, болісна згадка, здатна повернути життя, примусити замислитись і змінитися на краще. Можливо, повз випадково приходитиме фотограф, і моє фото з'явиться у газетах. Покинута юнка у пошуках порятунку на автостраді. Або ж фото аварії, що сталося б через мене. Страшної аварії з численними пораненими і кількома загиблими. Кров, усюди кров. Просто слід, залишений мною. А може, мене врятував би якийсь поліціант? О, тоді я точно мала би бути худою. Ні, радше стрункою, дуже стрункою, а ще блідою. І він узяв би мене на руки і раптом помітив би, що зовсім не хлопець я... Нігті у мене були б гарні, а не погризані і волосся довге, хоча мама завжди казала, що мені так не личить, адже у мене воно надто тонке, тоді як її густому білявому волосю годилося б бути довгим. Бігти, нестися, сторч голово – це я можу, у мене велика здатність до опору, ночами, часом не сплю». «Бігти, ось що мені потрібно, а не нийдіти при столі разом із мамою. Коли я сиджу отак біля столу перед нею, то почуваюся заляканим домашнім собакою. Ще покірно опускає плечі і на все дає згоду. Безвідмовний пес, він не вказує ні радості, ні люті, тільки покору. Даючи задоволення, добрий гумор, саме таким треба бути, аби йому сподобатись». Уночі мені пекло очі, хотілося спати так, як сплять усі, хотілося забути про себе, кинути, мов камінь, у воду без опору і без зайвих хвиль на поверхні. Але так бути не могло. Найхитріший пташиний крик, ледь чутне поскрипування підлоги, наймерше шерхотання думок, і я не могла скрипити повік. І моє серце мало не розривалось на шматки і в животі важчало. І очі пекло, мов дві жарини, де кров б'ється, а не наче молот у кузні. На ранок мене знаходили сліпою чи майже сліпою. Від утоми мене хитало, очі наповнювались сльозами. Мені кортіло бути вродливою, сильною, подобатись тату, а він, певно ж, бачить мене звідси, де він там є. Тато був гарний і сильний. Ще до того, як захворів, делікатні недоліки зазвичай додають чоловікам чар, він мав дещо завеликі вуха і надто густі вії. А тож найбільше я хотіла подобатись йому. Широко розплющувати, як він на світ чисті, замулені очі, тихі, мов озеро, високо в горах. Під пишними заростями вій татові очі виблискували темною кригою. Ці очі ніби навіки були приліплені до скелі. Мої ж були теплими і живими, мов імпульсивні тваринки, Піщані змійки або лиси – злі очі звіра, невинні очі тварини, невинне творіння. Так зазвичай казала мама, коли я дратувала її лінощами або іншими недоліками. Скажімо, коли не могла правильно попрасувати блузку чи прийняти замість неї повідомлення на телефоні, коли по 40 разів на день дзвонили у справах асоціації удів. Часом мені здавалося, що слово невинна. Вона вживала свідомо, щоб не вжити інше дурепа. Кілька місяців тому, одразу по смерті тата, я помітила, що мені зір погіршився. Одного дня мама попросила передати їй черпак, а я подала руку, ніби окремий чужий предмет, руку, яка взяла другою рукою. Тримай, сказала я. І я була вдячна мамі за те, що вона розсміялась і попросила залишити руку у спокої. Не варто було Занурювати її в суп Я аж засмутилась, Мені кортіло, аби мамина рука взяла мою Міцно, радісно Як вона зазвичай бере овочі Перш ніж почистити їх Помити і посолити, розпалити вогонь Перемішати усе, спробувати на смак І зрештою нагодувати родину Або те, що від неї лишилось Адже тато помер Завдяки мамі я не опеклася Бо швидко прибрала руку Тоді я вирішила щодня робити вправи для очей Раніше тато щовечора полоскав горло. Веселе було булькотіння, глухий такий спів, а вже ж. Горлянка співала, бо він робився наспівуючи. Часом я також полоскала горло теплою водою, і ми разом співали, вибулькуючи. Мені було так смішно, що зрештою я випльовувала воду в дзеркало у ванній кімнаті. Мамі сорок, мені двадцять. Я не вмію жити сама, так вона каже. Реагую дивною їм забагато. Ось що, каже мама після татової смерті. Він помер. Помер – це доконаний факт. Каже вона і дивиться на себе у дзеркало. Та я знаю, що він десь тут. Позирає на мене, любить мене, спостерігає за світом, вдивляється. Чи не прийде хлопець, який забере мене? І звідти з неба він робить коридор зі своїх рук, які розкидає, мов, сфінкс. Коридор до якого линуть усі хороші хлопчики, а в кінці коридору чекаю я. «Без мами. Я така вродлива і струнка, а ще з довгим волоссям, ага. Тож я чекаю на чоловіка, скажімо, на архітектора, який примусив би мене покинути маму і збудувати десь в іншому місці власне гніздечко. А якщо він не прийде сам? Що ж, за ним піду я. Прийду несвідомо, як тоді, коли схопила за руку чоловіка край автостради». Мама залишилась в автомобілі, а стояла поруч я із іншими, що зупинились через пса. Не всі в одному місці. Ні, нас було троє – чоловіки з чорним круглим комірцем, юнка у яскраво-червоному і я. Інші були далі. Якийсь тип вийшов з вантажівки, другий сидів, дивна річ. Поруч зі своїм ровером, той, що опинився біля мене, скидався на вайлуватого старця. Оготіла б я подібного чоловіка, нетендітного, міцного, який примушував би мене гартувати і ніколи мене не торкався б. Ніхто не повинен мене торкатись, адже те, що навколо моїх м'язів, надто огидне, надто м'яке, тож хтось мусів би бути зі мною злим через кохання до мене, через те, що має голодити мене і лупцювати щовечора, аби я заснула». У вісні я буваю вродлива, вкрита синцями обличчя, туго напнута шкіра на кістках, що виступають. У вісні я могла б нарешті розвести ноги, і він узяв би мене, брав би мене щоночі багато разів за ніч, і я не відчувала б нічого. Часом, коли я залишаюсь з мамою та уявляю себе покійною, коли ремигаю напроти неї чи керую Ауді разом з нею, немов спостерігаю збоку за власним похороном. Достоту, як дивляться на погребення тата. На моєму похороні ніхто не сумує, ніхто за мною не шкодує, ніхто навіть мама. Можливо, вона радіє, еге ж, однією проблемою менше. Тепер, уявляючи мертвого пса, бачу спершу тварину на автостраді. Нікому немає з неї діла, на неї уваги звертають не більш аніж купу сміття а я під'їхала на великій швидкості на татовій Ауді. А вже ж мама вчепилась у мапу, а я вчепилась у кермо. Я могла нарешті робити те, чого справді хотіла. Тож я зупинилась, і оскільки вона сидати за кермо не хотіла, то залишилась всередині разом із непотрібною наразі мапою. І Харі тепер ображається і ненавидить мене. А я хочу побачити мертвого пса. Мамі я сказала б, що це загублений собака, що власник у відчаї шукає його, тож слід з'ясувати, кому він належить. Ні. Зі звичним похмурим виглядом сказала б мама: це пес, якого покинули навмисно, який нічого нікого не вартий. Порожній каркас, а не пес, якого ніхто не шукає і ніколи вже не шукатиме. Та я і вже не слухала б її. Я перетнула б автостраду з ризиком для життя, з ризиком приєднатись до непорушного тіла пса. Добільше до нього я побачила б кров. Зупинилася б, відчувши страх. Страх підходити ближче, торкатися на шийника і шукати ім'я собаки. На мить мені стало б сміливості підійти і повернути тіло, щоб перевірити на шийник». І я на себе сердилася б, і питала б себе, чому мама така переконана, що власник собаки не засмутився через його зникнення, і подумала б, що, напевне, вона не засмутилася б, якби померла я. Вона така холодна, бо не любить кров, не любить нічого такого, бо вже отримала свою дозу, те, що сталося з татом. І більше місця для крові у ній немає, а я впевнена, що господар шукатиме пса, що не запокоїться, поки не довідається про його долю. Тому, пірнувши угодіння автівок, я поквапилася б до мертвого пса. Повернула б його і побачила би своє ім'я – Анна. Отже, це сука на прізвиську Анна – Теска. Тоді я піду, скажу, що Анна померла, а потім з'явиться хтось, хто пояснить, що це була наймиліша істота на світі. Розумна і вишукана, і хтось ридатиме, відмовлятиметься повірити у її смерть. Хтось напише книжку про Анну і її смерть. І тим часом собака, можливо, і не мертвий. Він так гнав, аж раптом залишив лінію бігу уздовж земляного насипу посеред автостради і перетяв той смуги щільного руху. Ми зачаровано дивились на його неймовірну майстерність. Він із шаленою швидкістю виляв між автівок, ніби сан Інстинкт нашіптував йому на вухо шлях порятунку. Я загорлала і схопила за лікоть чоловіка в чорному сведрі, що також не міг відвести від пса очей. Тієї миті я вже не думала про ризик нещасного випадку для водіїв, боялася лише крові пса і його агонії, не хотіла побачити, як його зіб'є авто, і все ж дивилася, не відводила невинних очей, очей звірняти. І рука моя боляче стискала руку незнайомого чоловіка. Уся моя лють чепилася у цю руку. Поруч, яка жінка істарично волала «ходи сюди», а пес, помітивши нас, різко звернув і кинувся на узбіччя, де побіг повз далекобійника і хлопця, що сидів поруч із ровером. Я побачила, як далекобійник схилився над ровером, юнак підвівся, але знову упав – Собака мчав, мов навіжений, автівки сигналили, пса кликали до себе, насипи і кущі, а жінка продовжувала репетувати «ходи сюди». Однак він нічого не бачив, йому не спадало на думку відбігти до нас чи гайнути у поле, він просто підстрибуючи зник на опрії. Чоловік поруч поглянув на мене із добротою, добротою, що адресувалась не мені, не моїй руці, яка шукала його рухку, Хоча я того й не хотіла, добротою твердою, ідеалістичною, що не потребувала нікого, він сказав «Я подзвоню». І рушив до найближчого автомату за сотню метрів від нас. Я зеркнула на жінку в червоному, вона ридала, скрестивши руки на грудях, ніби прагнучи задушити себе. Я зробила до неї декілька кроків і одразу помітила, що їй я також не потрібна. Вона була надто вродлива, щоб мати у комусь потребу. Тоді я повернулась до гавта, і мама сказала, нема на те ради. Бідулашна матуся подумала я і одразу після цих слів відчула свободу. Я була вільна, просто тому, що перестала ненавидіти і жаліти її, боротися проти неї. Бідолашна матуся не знає, що раду можна дати всьому, навіть коли надія зникає з обрію, разом із силуетом знесиленої тварини». Я ж притуляю суку до себе і кажу їй, ходи сюди, Анно. Я тут, я з тобою. Не бійся, зіронько, ти врятуєшся, розумниця ти моя. Лише я одна серед усіх цих людей, що стривожено перемовляються і вдають, ніби шукають собі спосіб допомогти. Лише я несу у серці Анну. Тепер у мене м'язи такі ж міцні, як і в неї. Мене уведе уперед інстинкт. Я знаю, що в неї все вийде, я знаю, і не плачу я. Я вже не слабка тиха дівчина. У мене сталеві м'язи, сталеві легені і пекельна воля. А ще є терпіння. Терпіння бігти, поки не знайдеться вихід. А вже ж, коли побачить, що я, слухаючись лише інстинкту і залишаючи за собою вир емоцій і подив, звертаю з автостради, мені кричатимуть вслід. У цьому акті бігу, коли м'язи видовжуються, коли стегна стають такими прекрасними, а мордочка... Лагідною і розумною є краса і сила. Не знаю, чи зможу я умерти, але я біжу не на життя, а на смерть. Впевнена, як і раніше. Я біжу до власника, до чоловіка мого життя, який завжди мене кохав. Який розуміє мене, шукає мене і скоро увійде в тунель, що його там, на горі чи тут, унизу, байдуже будь-де, утворює мій тато, розкинувши руки, мов сфінкс. Мій біг причаровує всіх і обов'язково приверне увагу якогось чоловіка, Хай навіть мені судилось померти, бо помітивши моє бездушне тіло, край автостради, після сміливого бігу він наблизиться, ледве переступивши через страх крові. Ніжно переверне мене і прочитає ім'я Анна. Так, він знатиме, що я померла, намагаючись наздогнати його».